Egurre izenburupean Imuntzo eta Beloki 8. diska kaleratu dute. Diskoan taldearen pieza ezagun bat baino gilu aurki ditzakegu. Berriz ere grabatu direnak aurkotzeko asmotan. Hauan artean daude Gizontxo Gizontxo sorgindu edo Mikel Goñi esaterako. Horretaz gain kompozizio berriak ere sartu dituzte, bilduma kompletua osatuz, rantxerak, kumbiak, biribilketak, trikitrizak eta bar luze bat. Bai, hori da gure egiteko ere. Ze, bueno, oso goitu da gaude, ba, plazatana jotzen, ba, iru ordu, da iru ordu zer di. Eta hori jo behar duzut denetarik. Jo behar duzut dantza desberdinak, euskal dantzak, dantza errexagoak, bueno. Orduan, orduan, oiz, orduan, oiz, orduan, herrimona ba, jotzen, eta, bueno, azken niko hori da gure toki naturala. Bai, e, bueno, oizkoa izaten da kantarin artean eta talden artean, ba nola esen baite diskobarin bat dituzu, ba rekopilazio bat, o, bilduma bat eikea, zure lan arekiko eta, la. eta, gu, beti izan dugun gogopiskia bat hori egiteko ere, ze, bueno, dueela hogeita piko urten grabatotako kantua, ze beste bide batekin dute eta igual beste era bate ematen dituzu eta. Toro duan hori ba, derrata kantu zahar batzuk gure jatu batzuk bildu ditugu, berriro grabatu ditu eta beste zonbait berriak ere. Belokik nahi zuen konbidatua eta imuntzok alabarentzako sort zuen kanta, besteak beste egurre diskolako gai. Sortzegarren diskoa egiteko jendea dantzan jartzea zaparteko arrazoiak izan dituzte. Beti, baikortasunez, eta Jimmy Arrabiten bateria jolaza lagunartuta. Ba, ba, bai, bueno, Jimmy Arrabit esan gandizake goi taldekidea dugula. Bai, gure oizko bateri jolea da. Eh? Uh -huh. ba, bera bai. ditzen da zuekin. Ba, ba, bai, normalki bera. Eh? Inoiz, ikulu, okupatu barin bada igualbesten bat, baina normalki bera dator beti gurekin. Eta baita, jon galarraga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 Eta, bueno, emea gazetan zuen, ba, derrigorrezkoa da, alabaren irek, kantu bat egin, ez dira bizitzosoan barkatuko. Eta zen kantu da? Eta, orduan, e, bere alabaren izenda da, jakes eta naia. Jakes eta naia dira, jakes da semea eta naia izendekoa, du alaba. Eta orduan, bueno, derrigorrezkoa genuen, ba, nahiari kantutxo bat egin. Eta orduan, ba, kanturren azken partean edo, ba, bueno, Keinu bat, hume bati egin lezaiok keinu goxo bat, ba, bera, ba, no robea porrotx baino ez.